Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Teofil Gavril și în seara aceasta, iarăși, pentru uh, jumătate de oră, aproximativ jumătate de oră, vom fi împreună încercând să venim cu răspunsuri la unele din întrebările care au sosit pe adresa noastră. Uh, vă reamintim de la începutul acestei ediții că... Suntem disponibili pentru a răspunde la întrebări din această gamă. Ne puteți trimite întrebările dumneavoastră pe adresa ajutorarondconciliere.org și în funcție de prioritate, prioritatea fiind numărul de întrebări pe aceeași temă ajunse, în funcție de prioritate vom aborda întrebările pe care le trimiteți dumneavoastră în emisiunile viitoare. Așa că vă încurajez să ne trimiteți întrebări din, această, din acest domeniu, delicat aș putea spune, adresa ajutor.org și noi ne vom strădui să vă oferim răspunsuri echilibrate, răspunsuri bune la aceste întrebări împreună cu colaboratorii care ne dau o mână de ajutor în realizarea acestor emisiuni și care sunt oameni de mare calibru profesional din mediul creștin din România. Așadar, în seara aceasta pornim emisiunea noastră de la o întrebare, o întrebare principală și aici vor intra și alte răspunsuri la alte întrebări care au mai venit și numim ediția aceasta Piedici în calea plăcerii sexuale. Piedici în calea plăcerii și pornim de la mailul care a venit de la Diana. Diana fiind un nume conspirativ, să spunem așa, nu vom da niciodată numele persoanei care ne întreabă ceva pe post, chiar dacă persoana respectivă și-a și dat identitatea reală sau nu. Diana ne întreabă sunt puțin mai plinuță. Asta e un mare dezavantaj pentru mine. La momentele de intimitate însă nu mă pot debarasa de gândurile că, sunt, că nu sunt frumoase. Mă bântuie efectiv faptul că sunt grăsunică. Fac sex, dar sunt pierdută în gândurile mele și plăcere nu prea simt. Ce pot să fac? Mai avem și alte mail care au venit pe adresa noastră care reclamă aceeași problemă piedici în calea uh, simțirii, plăcerii, piedici în calea unui uh, act sexual împlinitor, al unui act uh, intim din care și femeia, și bărbatul să uh, se scoale împliniți, satisfăcuți. Dragii mei, piedici în calea relațiilor intime sau a reușitei relațiilor intime sunt uh, multe. Sunt multe și acestea, unele țin de latura fizică vieții noastre, altele țin de latura psihică, altele țin de latura spirituală, unele țin de prezent, altele țin de trecut, altele țin de viitor. Așa că e o temă destul de vastă și dacă nu ne va ajunge spațiul în emisiunea aceasta, vom continua și data viitoare cu răspunsul la aceste întrebări. Mulți specialiști în sexologie au sintetizat câteva cauze ale lipsei plăcerii la femei și le-au centralizat cumva, citeam nu de mult, probabil de vreo jumătate de an, un articol științific oarecum în domeniul acesta și erau prezentate acolo câteva cauze. În seara aceasta este vorba de o cauză care ține de aspect. Aici avem o problemă majoră. Femeile au o problemă majoră și bărbații implicit. De ce? Pentru că se vehiculează. De fapt, nu se vehiculează. Se plantează încă de la stadiul copilăriei, în mintea noastră de bărbați și de femei, că femeile trebuie să aibă anumite dimensiuni. Trebuie să arate precum păpușa Barbie. Trebuie să arate foarte slabe, cu sânii mari și cu fundul anumite dimensiuni, nu știu acolo care sunt dimensiunile, dar ideea este să, fie, să aibă un fel de trup de albină, de viespe. Orice femeie care este de o altă uh, dimensiune, de o altă formă, deja începe să aibă probleme cu imaginea de sine. De ce? Pentru că de mici copii ni s-a plantat în minte, prin mass media, prin cărțile de colorat, prin cărțile cu zâne, eu știu ce să mai cumpăr acum la grădiniță, tot felul de cărticele și reviste, că femeile trebuie să arate slabe, uscate, sfrijite, se spune în Moldova, uscate bine, dar cu sânii și fundul la anumite dimensiuni. Orice femeie care nu are baremul acesta, care nu atinge dimensiunile astea, deja se simte neatrăgătoare nu se simte frumoasă, se simte surclasată de alte femei care arată mai bine. Și lucrul acesta are un impact direct în viața sexuală a cuplului, pentru că o femeie care nu se simte frumoasă, care nu are siguranță pe ea, care nu se apreciază, care nu are încredere în sine, nu va putea să se deconecteze de la aceste gânduri și să, simtă, să se implice în relația cu soțul ei și să simtă plăcerea la nivel maxim, să spunem așa. Așa că este foarte important să ne facem o minimă educație a minții noastre și să vedem realitatea. În realitate, femeile care sunt proiectate ca fiind frumoase de către mass media, care sunt prezentate ca modele, nu sunt femei care să facă copii să aibă grijă de casă și să muncească Chestiile sau femeile care sunt prezentate în mass media sunt modele, sunt femei de televiziune, sunt femei care trăiesc din cariera de actriță, prezentatoare de modă, prezentatoare TV și așa mai departe și puține din ele ar putea să facă munca casnică pe care o face o soție într-o casă unde sunt doi sau trei copii, soț de îngrijit, de făcut curățenie prin casă și așa mai departe. De regulă, femeile acestea care ne sunt oferite ca modele nu fac activitățile astea casnice sau dacă sunt căsătorite, altcineva le ajută. Dacă vă uitați chiar în lumea asta a vedetelor, vedetele care reușesc să aibă doi copii sau trei sau poate mai mulți, care se mențin căsătorite, veți vedea că își schimbă forma aceasta. Nu se mai încadrează în tiparele acestea, pentru că este imposibil să te menții cu cotele respective și totuși să, să rămâi sănătoasă. Așa se face că mass media ne prezintă o imagine falsă a femeii perfecte, fataliste. Și asta demoralizează multe femei. Așa că este nevoie să ne educăm mintea. Primul aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este că am fost păcăliți. Nu aceea este imaginea femeii ideale. Este prezentată ca fiind femeia ideală, aceea subțirică, machiată întotdeauna, aranjată întotdeauna, perfectă întotdeauna, dar nu femeia ideală pentru o căsătorie. Deși poate bărbația ar către asemenea femei, trebuie să fim realiști. Totuși, o femeie care trebuie să aibă grijă de copii, de casă, de soț, poate mai are și un job, un servici, nu poate să arate la parametrii sau poate să arate o perioadă, dar cu costuri extraordinar de mari. Costuri care cred eu că nu se justifică. Întotdeauna am fost de principiul că o femeie și un bărbat, odată căsătoriți, trebuie să se îngrijească să se arate bine. Trebuie să fie preocupați amândoi să arate bine, să fie îngrijiți, să fie curați, să fie foarte atenți cu ținuta lor, dar uh, niciodată nu voi susține că o femeie sau un bărbat trebuie să arate ca modelele din reviste sau de la televiziune, pentru că lucrul acesta este imposibil. Sau este posibil pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu este scopul căsătoriei. Așadar, dacă te simți mai să te simți mai grăsunică, primul lucru la care trebuie să te gândești este să vezi dacă, dacă poți îndrepta ceva în sensul acesta. Fie trebuie să examinezi dacă mănânci prea mult, dacă ești prea sedentar, dacă ai anumite probleme pe care le poți îndrepta într-un fel sau în altul. Dacă lucrurile acestea nu sunt o problemă și nu ai probleme în capitolul acesta, trebuie să te gândești că tu ești unică. Ești unică și întotdeauna vei avea datoria să arăți cât de bine se poate, dar nu trebuie să arăți ca cineva. Faptul că ești mai plinuță, poate să însemne pentru soțul tău femeia perfectă. Nu pentru toți bărbații femeia perfectă arată ca la televizor. Sunt mulți bărbați care preferă femeile mai plinuțe. Sunt alții care preferă femeile slabe. Nu putem să vorbim de un tipar universal al femeii extraordinar de frumoase. Așa că prima problemă în privința plăcerii sexuale vis-a-vis -vis de întrebarea aceasta este acceptarea de sine. Asta sunt eu, așa arăt, mă gândesc dacă pot să fac ceva să arăt mai bine, cum îmi doresc eu, dar nu cum își doresc alții, cum îmi doresc eu, mă gândesc că îmi pun un standard al meu, vreau să arăt așa și văd dacă este realizabil, dacă nu este realizabil, atunci lucrez ca așa cum arăt, poate plinuță, cum ne spune Diana, să arăt cât de bine pot. Și atunci, cunoscându-te, explorându-te, acceptându-te pe tine, discutând cu partenerul tău, cu soțul tău despre aspectul acesta, cu siguranță vei căpăta mai multă încredere în tine și vei, vei putea să te deconectezi de la gândurile acestea și te conectezi la momentul de intimitate pe care l-ai cu soțul tău. În același timp, se impune o discuție serioasă cu soțul pe această temă. Și în discuția aceasta, fă cu, cu preavizul cumva, că s-ar putea să te simți jignită, va trebui să îl întrebi pe soțul tău ce părere are, ce ar îmbunătăți la tine dacă i-ar sta în putință, cum ar vrea el să arăți și vei descoperi uh, sunt slabe, slabe șanse să nu să nu se întâmple așa vei descoperi că soțul tău te acceptă așa cum ești poate ar îmbunătăți anumite lucruri care nu țin de constituția ta poate ar îmbunătăți ceva legat de dispoziția ta, poate ar îmbunătăți ceva legat de frizura ta lucruri care se pot schimba, poate ar îmbunătăți ceva legat de um, hainele pe care le porți poate ar îmbunătăți ceva legat de optimismul tău și vei vedea că lucrurile nu sunt așa de grave cum ți le închipui tu Așa că una din obstacole, unul din obstacolele în calea plăcerii sexuale va rămâne imaginea de sine. Nu putem să avem un dușman mai mare la capitolul acesta, al obstacolelor în calea plăcerii sexuale, decât mintea noastră. Mintea noastră este cel mai mare dușman și cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l trecem. Un alt obstacol, pentru că acum încerc să răspund la o altă întrebare venită tot de la o doamnă, este medicamentația. La capitolul medicamentație sunt multe uh, lucruri de specificat. Medicamentația în orice caz are o influență asupra uh, vieții sexuale, uh, fie pe plus, fie pe minus. Uh, din păcate cele mai multe din uh, curele de medicamente, fie că sunt ele uh, de natură, eu știu, uh, de prevenția sarcinii sau de tratarea unei afecțiuni sau suplimente alimentare într-un anumit domeniu, au, cele mai multe dintre ele au un efect de tulburare a vieții sexuale și de, a, de obținerea plăcerii. Cum în ziua de astăzi foarte multe din femei iau pilurile contraceptive, multe din pilulele acestea sting pofta sau dorința de a face sex sau, în unele cazuri, diminuează plăcerea simțită. Așa că medicația este unul din obstacolele în calea plăcerii simțite de femei. Unii ar spune că este vorba despre o anumită formă de, anor, de anorgasmie. Nu știu dacă putem să vorbim în toate cazurile despre asta, dar oricum antidepresivele, analgezicele, pastilele recomandate pentru dureri puternice, pentru migrene puternice pot avea efect dramatic asupra vieții sexuale. Adică medicamentația va rămâne un obstacol. Apoi mai sunt anumite afecțiuni necunoscute. Sunt de exemplu persoane, sunt femei care nu au o vaginală destulă sau nu au deloc și le jenă să comunice asta sau probabil nici ele nu știu. Resimt o durere, dar nu-și dau seama de unde este. Asta poate să denote o afecțiune pe care femeia respectivă o are și nu o cunoaște, cum ar fi, de exemplu, diabetul. În cazul diabetului se apare uscăciunea vaginală. Apoi poate să fie afecțiunea unei grande glande tiroide. Persoanele, uitați cum ne întreabă Diana, una mai plinuță, o persoană mai plinuță, s-ar putea să fie o disfuncție a grandei glande tiroide. Și implicit, nu doar asupra imaginii de sine acționează asta, ci și asupra capacității de a simți plăcere, asupra dorinței, asupra libidoului acționează asemenea... Afecțiune, deci afecțiunile pe care nu le cunoaștem, despre care nu știm în viața noastră pot să fie o piedică în calea uh, plăcerii. Uh, nu mai spunem de persoanele care consumă alcool, că acolo deja este clar. Uh, am văzut că este un trend cumva, cel puțin între tinerile din Marea Britanie și cazurile deja au devenit celebre consumă foarte mult alcool, se îmbată pe la petreceri, tocmai pentru ci că pentru a se dezinhiba, pentru a putea să facă sex libere. Din păcate, efectul este invers și aduce, cel puțin în cazul femeilor, un, un efect pe contrasens, adică moare efectiv pasiunea. Este, nu poate să fie acolo, nu poate să fie prezentă, totul este o ironie, totul este o, un fel de din se transformă într-un fel de batjocură actul sexual despre care, la care, sau pentru care au consumat cantitatea respectivă de alcool. și poate vi se pare ciudat, curios, poate nepotrivit, faptul că înainte de partida de sex, să spunem așa, înainte de momentele de intimitate, femeia nu urinează, are nevoie și nu urinează, va fi o piedică în calea simțirii plăcerii, de foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta. Este o nevoie, este un mușt pe care trebuie să-l ții contractat ca să ceva, ca să nu se întâmple un accident. Și cum în relațiile intime bărbatul se mai lasă și cu greutatea sa pe femeie, vă închipuiți că devine un stres suplimentar nevoia aceasta de a urina. Tensiunea musculară este iarăși unul din efecte, unul din, una din bariere una din piedicile în calea plăcerii. Foarte multe femei sunt instruite să se relaxeze înaintea unei partide intime, înainte unui act sexual și în loc să se relaxeze corect, de fapt ele se stresează și mai tare. Picioarele, abdomenul și mușchii fesei sunt de foarte multe ori încordate. Încă o dată, de exemplu, uitați cazul de anii, printre altele, în mail ne scria faptul că se chinuie să-și țină burta trasă, subtă ca să pară puțin mai slabă. E efectiv preocuparea aceasta pentru activitatea asta, e, produce o anumită tensiune musculară și efectiv concentrează sângele, concentrează mintea, concentrează voința într-o altă parte decât acolo unde trebuie să fie. E, apoi mai este un aspect legat de dezvoltarea musculaturii vaginale care poate avea iarăși influențe negative asupra plăcerii pe care se simte femeia și aici este vorba despre exercițiile Kegel unde se pot dezvolta anumiți mușchi care pot să mărească plăcerea sexuală foarte mult pentru femeie. Apoi sunt cauzele care țin de exclusiv de mintea noastră, cum ar fi inhibițiile. Uh, când este vorba de inhibiții, este vorba de ceva ce se întâmplă doar în mintea noastră. În momentul în care o femeie nu este liberă în totalitate să simtă plăcerea din cauza unor gânduri, din cauza educației primite, din cauza imaginii de sine, din cauza că fac sex în casa părintească, eu știu, stau cu părinții și fac într-o altă cameră și nu există o izolare foarte bună. În momentul în care există inhibiții de orice fel, relațiile intime nu vor fi la fel de plăcute ca atunci când nu există aceste inhibiții. De regulă, inhibițiile, mai ales cele cu privire la educație, Uh, vor fi o piedică grozavă, strașnică, în calea plăcerii. De exemplu, dacă ai crescut într-o familie ultraortodoxă, ultraortodoxă spunând familiilor din orice religie, dar care sunt la, la extreme. Uh, ultra însemnând credinț, un fel de credință dusă la extrem, în care ai fost educată că sexul este păcat sau sexul este făcut doar pentru procreere, cu siguranță vei simți o piedică mare în a te relaxa și a simți plăcere, pentru că așa ai fost educată, că sexul este doar pentru procreere, sexul este păcat. Să nu mai spunem de cazul în care există anumite tentative de abuz sau chiar abuzuri în copilărie în lat pe latura sexuală, Așa că, în momentul în care ai astfel de inhibiții, corpul nu se relaxează, vaginul nu lubrifiază, mintea nu se conectează acolo, efectiv, pentru tine sexul va fi o datorie și atât. Vei suporta sexul, dar nu te vei implica niciodată. Într-o astfel, într astfel de relație sexuală, plăcerea nu va apărea și inhibițiile sunt un, un factor mare de stop în calea plăcerii sexuale. Un alt lucru care este ca o barieră în calea simțirii sau uh, trăirii plăcerii sexuale, este lipsa de cunoaștere a propriului corp. Tot potrivit aceleași studiu, uh, multe femei care au probleme în, at în a atinge orgasmul sau a simți plăcere au tendința să creadă că sunt defecte. Uh, fie că este vorba de latura lor fizică, de modul în care arată, fie că este vorba de alte aspecte, dar foarte multe dintre ele, femeile care nu simt plăcere, au o imagine proastă despre sine și mai ales nu își cunosc trupul, spune dr. Vandenburg. Dacă partenerul renunță sau termină înaintea acelei persoane, înaintea acelei femei, ea se simte abandonată și nu știe ce să facă în cazul acela. Ei bine, în momentul în care nu ne cunoaștem corpul, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, avem mari dezavantaje. De asta, la un moment dat, abordam emisiunea despre... Două ediții am avut despre masturbare și, la un moment dat, spuneam despre masturbare că, în unele cazuri, este constructivă, este bună. De ce? Pentru că fiecare, fie bărbat, fie femeie trebuie să-și cunoască propriul trup, trebuie să exploreze, trebuie să se cunoască foarte bine. Dacă v-aș spune acum că este ok să vă uitați la dumneavoastră cum arătați ca bărbați sau ca femei goi în oglindă, probabil mulți dintre voi v-ați eschiva, v-ați roșii la față și ați considera că chestia asta o tâmpenie. Ei bine, vreau să vă spun că nu este o tâmpenie. De unde să am eu pretenția ca soția mea să mă cunoască, să mă accepte, să mă placă, dacă eu nu am curajul să mă uit la mine dezbrăcat? Ei bine, de unde vrei ca soțul tău să te iubească, să te accepte, să te aprecieze, să te laude, dacă tu nici măcar nu te accepti pe tine ca femeie? Nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată. Este nevoie să știi ce îți face plăcere și ce nu îți face plăcere, ce te excită și ce îți uh, ucide excitația, ce te uh, uh, înmoaie, cu alte cuvinte. Este nevoie să știi care părți ale corpului tău sunt uh, trebuiesc stimulate și care nu. Sunt unele persoane care, de exemplu, dacă încerci să le săruți pe burtă sau pe abdomen, se gâdilă. S-a cam dus cu excitarea dacă ajungi prin zona aia. Ei, sosul trebuie să cunoască un astfel de detaliu al acelei femei, pentru că scopul lui nu este să o facă să râdă când se duc în pat, scopul este să o facă să simtă plăcere. Când e vorba de gâdilit, poți să faci prin bucătărie, când vă mai hârjoniți, când vă mai jucați, dar când este vorba de actele intime, de regulă nu urmărești să o gâdil pe nevastă ta sau pe bărbată tu, pentru că tu urmărești un alt scop. Așa că este foarte important ca eu să-mi cunosc trupul meu, soția mea să-și cunoască trupul ei și în momentul în care venim împreună să ne prezentăm unul altuia, să știm unul despre altul. Așa că lipsa de cunoaștere a propriului corp este uh, o cauză majoră în calea simțirii plăcerii sexuale. Mai este o iarăși o piedică mare, tot uh, de ordin mental, și este vorba despre concentrarea extremă. Uh, în momentul în care o femeie se angajează într-o relație intimă cu soțul ei uh, și se gândește... Uh, foarte mult la, eu știu, la, să atingă orgasmul pentru că nu l-a atins de mult sau se gândește foarte mult la momentul acela, se gândește să arate bine, să, uh, fac, să nu facă mișcări greșite, să-i fie pe plac sotului, să, să, să. În momentul în care se gândește foarte mult uh, ajunge la o anumită concentrare mentală extremă și datorită multitudinii de gânduri nu se va putea relaxa. Asta se va transmite uh, inevitabil asupra uh, organelor sexuale. Așa că, uh, din punct de vedere anatomic, uh, trebuie să ne dăm seama că mintea coordonează trupul, inclusiv uh, organele sexuale, uh, inclusiv partea de... Uh, sau cum să spun sensibilitatea pielii. Dacă sunt foarte concentrat mental, dacă sunt foarte focalizat pe un anumită amănunt, este foarte posibil să ratez momente importante sau plăceri care există până la punctul respectiv. Și dacă le ratez să nu pot să ajung în acel punct. Este ca un fel de cerc vicios aici. Așa că este foarte important să fiți cât de relaxat se poate. În momentul în care aveți intimitate. Să vă asigurați că uh, sunteți singuri, să vă asigurați că nu poate să dintre nimeni peste voi, să vă creați un mediu plăcut, uh, puneți muzică dacă este nevoie, uh, creați cadrul în care să vă puteți deconecta, să puteți să fiți voar, doar voi doi să puteți să nu aveți grija părinților, copiilor, aragazului, ușii dacă e încuiată și așa mai departe. Să fiți doar voi doi. Și atunci concentrarea aceasta extremă se diminuează și puteți să vă concentrați unul la celălalt. Un alt lucru iarăși care este ca piedică este stresul. Teoria spune că principalul organ sexual al omului este creierul. De aici rezultă că gândurile pot crește, crește plăcerea resimțită în timpul actului sexual sau o pot face să dispară. Așa că este foarte important să existe o relaxare mentală ca să poată să existe o excitare sexuală. Dacă nu există relaxare mentală, am vorbit și mai înainte, nu poate să existe o excitare sexuală în adevăratul sens al cuvântului. Unul din cele mai mari sau una din cele mai mari bariere împotriva simțirii plăcerii va rămâne stresul. O femeie care este conectată la treburile zilnice, la treburile casnice, la mâncare, la copii, la spălat, la curățenie, la temele de la școală, la câte și câte probleme nu sunt va avea mari probleme în a se putea relaxa și a putea simți plăcerea, așa că soților, un sfat, dacă vreți ca soția voastră să fie mai pregătită seara pentru momentul de intimitate pe care îl doriți atât de mult, este foarte bine să ajutați puțin la ceea ce înseamnă treburile pe care le are soția de îndeplinit, poate să faceți temele, poate să spălați vasele, poate să dați cu mătura prin casă, nu știu, fiecare în dreptul vostru, dar căutați să uh, reduceți cantitatea de stres la care este expusă soția voastră aș continua cu câteva sugestii care vin tot din partea unor specialiști cu privire la plăcerea sexuală și aceștia spun că primul lucru care trebuie făcut pentru ca o femeie să simtă și este valabil și pentru bărbați, să simtă o plăcere sexuală mai mare este să-și disciplineze mintea. Dragii mei, trebuie să știm ce credem noi despre relațiile intime și trebuie să avem o a, educație corectă. Educația care vine prin mass media, din păcate, pot să vă spun că nu este o educație corectă. Este o educație greșită, este vorba despre sexualitate într-un mod egoist, foarte puține site-uri sau televiziuni sau reviste prezintă o poziție corectă vis-a-vis -vis de relațiile intime, așa că trebuie să vă analizați ce credeți despre relațiile sexuale. Nu credeți toate basmele uh, pe care le-ați auzit când erați copii, uh, nu credeți toate teoriile conspiraționiste cu privire la sex, nu credeți că este păcat să faci sex uh, cu alt scop decât al celor procreerii. Uh, Uitați-vă la relațiile intime ca la ceva care Dumnezeu a pregătit pentru soț și soție. Dragii mei, este poate obosește afirmația asta, dar o voi face. O voi face de fiecare dată. Este nedrept ca păcatul să confiște ceva ce Dumnezeu a creat ca să existe doar pentru soții și pentru soție. Sexul a fost creat pentru soțul și soția care se iubesc și care stau în apropiere de Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Ei sunt um, persoanele legitime să simtă maximul de plăcere din relațiile intime. Nici de cum uh, soții care înșeală, nici de cum femeile ușoare, nici de cum actorii din filme porno. Nu. Sexul nu a fost creat pentru ei. Sexul a fost creat pentru noi, pentru cei care suntem căsătoriți, pentru cei care ne iubim soții, soțiile, pentru cei care stăm și trăim în ascultare de Dumnezeu. Sexul este creat de Dumnezeu pentru noi. Nu lăsați să fie luat de altceva. Nu vă lăsați duși încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Gândiți-vă la sex care darul extraordinar pe care Dumnezeu l-a dat celor căsătoriți. Și în felul acesta veți putea să aveți o poziție corectă față de acesta. Sunt bariere multe. Există bariere în calea relațiilor sexuale, există bariere în calea simțirii plăcerii sexuale, Există bariere în calea deconectării sau a conectării cu celălalt în vederea unui, unei partide de sex, unei partide de intimitate reușite. Dar noi avem datoria să le înlăturăm, avem datoria să le dăm la o parte și avem datoria să ne preocupăm și de latura sexuală a vieții noastre. Poate vi se pare surprinzător, da, nu avem datoria doar cu privire la finanțe, nu avem datoria doar cu privire la viața uh, religioasă, nu avem datoria doar cu privire la viața socială, nu avem datorie doar cu privire la uh, partea fizică a tropului nostru, avem datorii și cu privire la partea sexuală a vieții noastre. Și una din datoriile acestea este să eliminăm obstacolele care ne stau înaintea uh, simțirii plăcerii pe care Dumnezeu a programat-o ca să o simțim. Așadar, educați-vă! Citiți, căutați, mai mult, cel mai important lucru este să aveți o imagine corectă despre sine, despre trupul vostru și în același timp tot la fel de important este să aveți o imagine bună despre uh, trupul celuilalt, să-l cunoașteți, să știți punctele sensibile, să știți punctele de plăcere, să știți unde vrea, unde poate fi atins, unde nu poate fi atins, să știți totul despre el. Așa că vă provoc să vă cunoașteți mai mult. Nu uitați, orice obstacol în care uh, actului sexual uh, sau aproape orice obstacol vine din mintea noastră, există și de altă cauză, există și obstacole fizice, există obstacole din, care, din cauza medicamentelor, a unor uh, boli, a unor, dar acelea, să spunem că le înțelegem, pe celelalte trebuie să le înlăturăm. Dumnezeu să vă ajute să eliminați orice obstacol care stă în calea uh, plăcerii pe care ați putea o simți ca soț și ca soție. Și în același timp să vă dea capacitatea să vă cunoașteți foarte bine unul pe celălalt. Până data viitoare, nu uitați, iubiți-vă frumos și uh, faceți din celălalt o prioritate. La revedere!